«Кун невіжений!» – образилась вона. Баба Маня простила Андрія давно. Він навчився сам відганяти смерть. Але вона постійно приглядалась і засуджувала. За Катю, а без кохання, за вміння, а без доброти, за силу, а без совісті. Баба Маня не вважала Андрія невдахою. Може, тому й не любила. Побічним джерелом роману з Настею стала жалість. Через тиждень після невдалої розмови у Венній вона почала чекати його біля санпропускника. Собаки жалібно скавуліли і просились на травичку. Андрій посміхався і йшов додому через кардіологічне відділення. Настя не здавалась. Він підійшов до неї в дощовий день. Собак пожалів. Вона засвітилась і скромно простягла руку. «Привіт!» «Привіт? Ну, чого ти мерзнеш?» «Вибачитись хочу». «А я Каті твої телефоную», – посміхнулась вона. «Навіщо?» Андрієві було байдуже, чим займалась Катя. Вона йому не заважала, і це головне. «Дружити буду. Про Марка розмовляємо, про життя. Готувати її вчу. Ти пробачив мене?» Ще мить, і вона почала б скиглити. Андрій мовчав і зазвичкою розминав вилиці. «Пробачив, не пробачив? Ну хто йому ця Настя? Навіщо?» А Марк зовсім розклеївся. Кричить і на рожен лізе склипує Настя. «Куди нарожен?» – не зрозумів Андрій. «Та по життю. Нарватись хоче. А я залишусь одна. А мені треба бути поруч із чоловіком. Давай я буду при тобі». «Ти що, дурна чи що?» – розізлився Андрій. «Я одружений. Врешті-решт працюю. А я тихенько, правда? Я не буду заважати». «У великій-великій таємниці!» – прохально зашепотіла вона. «Лікуйся, Насте! Лікуйся!» – остаточно розгнівався Андрій і повернувся у клініку. Вона сиділа під вікнами доти, поки гастрит не почав вити, як скажена нічна собака. «Увімкни телевізор!» – попросив Андрій. Настя похитала головою і зіскочила з дивану а їй пасували різкі рухи, поривчастість і чесність. Такий багаж можна донести до тридцяти, а потім краще відкласти на придане дочці. А чому жоден із них не завів дітей? Настя сіла Андріїві на коліна і щасливо заплющила очі. Вона була затишною, домашньою і дорогою. Настя була схожа на собаку, а його дружина Катя схожа на кішку. Цвинтар домашніх тварин. А може це просто алергія на шерсть? Андрію з жінками не щастило. За холостяцькою звичкою він став упадати за Катею. Фактично, вона залишилась єдиною медсестрою у відділі, яку він ще не скуштував. «Не пропадати ж добру?» Катя не здавалась. І наближувала його залицяння до кохання. Кохання, яке належить вирощеного на гною, тобто на операціях, крові, суднах і системах для переливання крові. Андрій був щиро переконаний, що між такими ногами неможливо зберегти незайманим надбання республіки. Декілька разів він зачинявся з катею в ординаторській під час нічних чергувань. Незабаром грав «Помри, але не дай поцілунку без кохання» йому набридла. Тим більше, що Каті виповнилось 23. Оскільки можна? Баба Маня поставила питання Руба. «Ти чого, дівці, голову морочиш? Одружися, тоді вже...» Баба Маню, це просто входить до професійних обов'язків. «Вона не така», – уперто заперечила стара санітарка.